Emaitza hor da, baiunaren garaipena ez dadudan emaiterik baina joko aldetik bitaldeak aski hurbil. egon dira sasoneko lender derbi unendako. bakotsak zati bat bere ganatu du, baiunak lehena miagitzek bigarena. Alta miagitzek ditu lehen intentzioak adierazi behatzik egin minutan euitek partidako lehen entxegua sartu baitzuen. Lehen horren laurdena oroak kanpokoek dominatu dute eta partida eskutan zutelarik eguneko lehen gakoa jinda euitek biltzen duen txartel horia. Ondotik miagitzek sufritzen asira Aintinean uztartzetan beti gibelka izan dira eta baionak ezin hobeki baliatu du hogoi puntu sartzeko bidian bientxegu penalitatko bat eta lobo balabuena. bestea bustoz moian oren jokaldi ikaragarri baten ondotik. Hoitas jamaika pausan irduri zuen partida a zela baina heamiagitzak ez zuen oraino azken hititza eman. Saarttuta bereala, 5 minutaz zuri gogieek bien txegu sartzen dituztelukukukleenik jokaldi pertsonal eder batezean eta plan ondotik. Mensamentigi baionagak ona c'est du sobera lasai sartu direla alda geletatik. Appaite la bodega tout de suite mais inconsciemment se relâcher ce matelas on le pensait confortable et pas du tout il pas s'asseoir dessus il continuer à aetra euh, agresif. La tzu hon se fea un titpo surprenda en, en début de deusia de, mita. Eta nola, ne agitze pundu batera baita begiz. Bukaera arte ez dagoen txegurik izanen eta egia organismoak sufritzen hasi direla. Eritmoa apaldu da eta zigor kolpen jokoan bayona obea izan da. Ala ere, azken minutetan beok oreino berdintzeko parada izan du, berriz ere lukuren bidea zentxegu ere emura sartu baita baloinarekin bera seur da zapaldu duela. Mo je suis aperçué d'avoir plati, j'ai l'arbitre d'un but en face de moi et je pense qu'on me pique le ballon dans les mains juste quand l'arbitre arrive donc je sais pas moi j'ai l'impression d'avoir marqué après peut-être que me trompe mais c'est dommage cette décision mais bon on va ça on va continuer à egiten dute zeren hola jokatuz miagitzeren garaipenak ginen dira eta aski fite erramezala bukaeran 82 85 derbi e derbat aroa lagun eta orain denak itsulerari begira urtargilondar edo otsela stapenean lokatuko da agilerako zelaian